ospitaleko pasiente hamak ospitaleari utzi zion ereintza bezala, baina ospitaleak ez du noiz isergin etzurrekin, horzona estudu beren ugehurtu utza dela eta aurrekatzik hau hautatu dugu. Uh -huh. Orain arte saiatu gara eh ba herrikoitzaren bidea lantzen, agian e, berien lankidetza batekin lortzeko eta ikusi dugu ba epe laburrean mentzat ez dugula zer lortuko, beraz ere daki dugu ba, etxe huts bat okupatzea. Uh -huh. Etxe utzok beresia da, hemen endaia gainean gira uh, Etxe aldi bat da Bada lan ainitze egiteko, etxe hontan garratik eta lan eta hemen bada talde aldi bat garratik eta egiten Bai, hori da, hori bagara, bai gazte eta ezain gazte asko. E, Errandaiteke, janik hitz egin mintzatu zireztela etxe honen naguziarekin dela ospitaleko buruarekin ez, koizontan? Horein ba, txedeitu dugu, baina langile batekin hitz egin dugu hori uh, uh, ez direlako ospitalean honora uh, uh, jabeak eta hori esan dugu, astelenean behiz eta hori... Errik utxarik narremanik? Horrein ikez. E, ez dugu orain dikaz deitu ez, ez ezer. Beraz, etxea okupatu duzu, lehen urratxe egin duzu, eta urratz ikusgarrina, gero da emendigo iti zer, ez? Beraz, bai, e, prestak eta hau egiten egon gara behendaitz gazte baina noski gure helburua da, orain nahi duen edo zein urbiltzea, eta ordan pixkat antolatzen e, gara. Horengoz e, lant, lau lantalde ezberdin ditugu, komunikazioa lantzeko, Etxeen barnekoa, kanpokoa, eta jan eta datekoa ekartzeko. Eta horbe, asamladak egiten egunero, ba, horne duguna da bakoitzak ideiak botatzea, eta piskanakea ikustea nola ere eta zer ere ikidezak egun, ba, baratze bat, edo e, ze talde ezberdin, e, zakinik e, feminista talde bat, edo ze taler motu antoratu daitezken, piskat bakoitzaren... E, aportazioekin, eh, mm -hmm. elkarrekin eraikitzeko. Zer Tokiak ematen du ez, bai baratzoat egiteko, bai hainbat atelieras bereniak egiteko, ezkaintzen du aukera ez, guineak. Bai, bai, etxosan handia da, hori bat dugu bere gaineko estaia, hori betzi behar din, lehenik berkot dugu bai, uh, la lana, lana dugu garbitzen, eta... Harremanik, ezko galdeko, ez dakit, lakasitako gaztetxe okupatuko ekin, ekin nola da, hausoko gazte harreman egin bauzue? Bai, egia esan, e, bueno, du gutxi bildu ginen denak batera, saietzen gara eskualdeko gazti asamladean e, ba, harrenmana mantentzen eta gaur etorri dira e, bai hondarribikoak adibidezzen dira laguntzen eta e, inguruko ekin ere hitz egin dugu bai. Izen bat, etxeari? Hori denek batera hautatuko dugu, egin dugu kutsa bat olaideak botatzeko, eta hori, gaur-gauean edo haste hontan erabakiko dugu denen astean.